Hur bör man tala i radio? Den stridbare och samhällsengagerade författaren och journalisten Ludvig Nordström, allmänt kallad Lubbe, har synpunkter på den saken. Jag tror inte att det är bara min, utan ett överväldigande antal radiolyssnares mening och åsikt. Att uppläsningen i radio av skönlitterära alster ofta är en formlig plåga för åhörarna. Felet ...måste anses ligga hos våra i radion uppträdande skådespelare. Det ska i rättvisans och rimlighetens namn sägas... ...att deras uppgift icke är lätt. Från scenen där det vant och tränats... ...att förstora och för grova diktverkets effekter... ...ska de gå direkt till radion... ...som själv till sitt väsen är som en megafon... Det vill säga just en ytterligare förstorare och förgrovare. Slutresultatet blir att det diktverk som på detta sätt framföras i radion ofta framträder så för att det knappt kunna kännas igen. Vad man vill slippa är det ofta hackiga framställningssättet, de felaktiga betoningarna som förvrider hela bilden. Och överhuvudtaget allt det mekaniskt teatraliska, som nu sätter sin prägel på så mycket av dyrlig uppläsning. Radiouppläsningen är först och främst en intim konst. En konst som alltid måste verka med små och ärliga medel. Den största effekten i radio vinnes utan undantag Genom att uppläsaren inte tänker ett ögonblick på att framhäva sig. Bland årets svenska romaner finns Willem Mobergs sänkt cd-betyg. Evin Jonssons Här har du ditt liv, Ivald Johanssons Kungsgatan, Gustav Hellströms Storm över Tjure, Jan Fridigårds Jag Lars Hård och Harry Martinsons Näslona blomma. Olof Lagerkrans debuterar med diktsamlingen Den döda fågeln. Årets Nobelpris i kemi går till professor Irén Joliot-Curie och hennes make Fredrik. Irén är dotter till två andra Nobelpristagare, Marie och Pierre Curie. Varken litteraturpris eller fredspris delas ut år 1935. I mars blir Tyskland först i världen med reguljära TV-sändningar. Den tyska Riksradion sänder till att börja med tre dagar i veckan, men än så länge är det för dyrt att tillverka hemmottagare så programmen sänds till 11 offentliga lokaler i Berlin där alla som får tag i gratisbiljetter kan uppleva det nya tekniska underverket. Också i Sverige kan man se television. I december anordnar svenska radioaktiebolaget sändningar i Stockholm med tysk teknik. Det som visas i svenska kortfilmer som allmänheten kan se på mottagare i fönstren på dagstidningarnas depeche -kontor. Radiotjänst fyller tio år. Och kan glädja sig åt att Sverige har över 700 000 radiolicenser. Sverige ligger på tredje plats i Europa i licenstäthet efter Danmark och Storbritannien.